Кобелянський. Привіт У Клінниський вам пані Колись давно Колись в тумані На скелях, де живуть орли Коли ще тільки розвиднялось генціаною Ніваліс В пустелі білі розцвіли і сорок років з гір високих Раї пелюсток синьооких Ловили ми серед долин, А мрії линули в простори Туди, туди, на сизі гори До недосяжних верховин. Спасибі ж вам, що в час розпуки Ми вгору все ж здіймали руки І не кляли життя і землі. Стояла мряка над землею, а ми очима і душею ловили промені у млі. 17.6.1928